פרק ו. בשבת השנייה לספירת העומר, בעוברו בשדות קמה, קטפו תלמידיו שיבלים, ולאחר שמללו אותם בידיהם, אכלו. אמרו אחדים מן הפרושים, מדוע אתם עושים מה שאסור בשבת? השיב להם ישוע ואמר, האם לא קראתם מה שעשה דוד כאשר ראהב? הוא והאנשים אשר איתו? הרי נכנס אל בית האלוהים, ולקח את לחם הפנים, שאינו מותר לאכילה, אלא לכהנים בלבד. אכל וגם נתן לאנשיו. הוסיף ואמר להם, בן האדם הוא אדון השבת. בשבת אחרת, נכנס לבית הכנסת והחל ללמד, ושם היה האיש. אשר ידו הימנית יבשה. הסופרים והפרושים התבוננו בו לראות אם ירפא בשבת, כדי למצוא עילה להאשים אותו. אך הוא ידע את הרהורי ליבם, ואמר אל האיש אשר ידו יבשה, קום ועמוד באמצע. עלה, קם ועמד. אשאל אתכם דבר, אמר להם ישועה, האם מותר להיטיב בשבת? או לעשות רעה, להציל נפש או לכפך. הביט סביב אל כולם ואמר לאיש, פושט את ידך. הוא עשה כך וידו שבה לאיתנה. אולם הם נתמלו חימה והתייעצו ביניהם מה לעשות לישוע. באותם ימים יצא אל ההר להתפלל. לילה שלם התמיד בתפילה לאלוהים, ואימור הבוקר קרא אליו את תלמידיו ובחר מהם שני מסר בכנותו אותם שליחים, את שמעון, אשר גם קרא לו כיפה, ואת אנדריי אחיו, את יעקב ואת יוחנן, את פיליפוס ואת בר את מתי ואת תומא. את יעקב בן חלפי, ואת שמעון, המכונה הקנאי. את יהודה בן יעקב, ואת יהודה איש קריות, אשר נהיה למסגירו. הוא ירד איתם, ועמד במישור, בקרב קהל גדול מתלמידיו, ועם רב מכל יהודה וירושלים, ומחוף צור וצידון, אשר באו לשמוע. ולהירפא מחוליהם, והאנשים שהיו מעונים על ידי רוחות טמאות, נרפאו גם הם. כל ההמון ביקשו לנגוע בו, כי גבורה יצאה ממנו וריפאה את הכול. נשא את עיניו אל תלמידיו ואמר, אשריכם העניים, כי לכם מלכות האלוהים. אשריכם הרעבים כעת, כי תשבעו, אשריכם הבוכים כעת, כי תצחקו. אשריכם אם ישנאו אתכם בני אדם, וינדו ויחרפו אתכם, ויוציאו שם רע עליכם בגלל בן האדם. שמחו ביום ההוא ורקדו, כי הנה זכרכם רב בשמיים. הרי כדבר הזה עשו אבותיהם לנביאים. אך אוי לכם העשירים, כי הסקתם כבר את נחמתכם. אוי לכם הצוחקים כעת, כי תתאבלו ותבכו. אוי לכם אם כל האנשים משבחים אתכם, כי כן עשו אבותיהם לנביאי השקר. אבל לכם, השומעים, אומר אני, האבו את אויביכם, הטיבו לשונאיכם. ברכו את מקלליכם, והתפללו בעד הפוגעים בכם. אמכה אותך על הלחי, אתן לו גם את השנייה. הלוקח את מעילך, אל תמנע ממנו גם את כותנתך. תן לכל המבקש ממך, והלוקח את אשר לך, אל תטבע ממנו. מה שתרצו שיעשו לכם בני אדם, כן תעשו להם גם אתם. ואם תאהבו את אוהביכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים אוהבים את אוהביהם. אם תטיבו למטיבים לכם, איזו זכות תעמוד לכם? הלא גם החוטאים עושים זאת. ואם תלוו לאנשים שאתם מקווים לקבל מהם, איזו זכות תעמוד לכם? גם החוטאים מלווים לחוטאים כדי שיוחזר להם הערך השווה. אדרבה, העבו את אויביכם, והטיבו, והלוו, מבלי לצפות לגמול, ורב יהיה שכרכם, ובני עליון תהיו, כי טוב גם לכפויי טובה, וגם לרעים. היו רחמנים, כשם שאביכם רחמנו. אל תשפטו, ולא תשפטו. אל תרשיעו ולא תורשעו, סלחו וייסלח לכם, תנו ויינתן לכם. מידה יפה וכוסה, גדושה ושופעת, ניתנו בחיקכם, כי במידה שאתם מודדים, יימדד לכם. גם משל סיפר להם, היוכל עיוור להדריך עיוור, הלוא שניהם יפלו לתוך בור. תלמיד, איננו גדול מן המורה, אבל כל מי שהושלם, יהיה כמורהו. מדוע אתה רואה את הקיסם אשר בעין אחיך, ואינך שם לב לקורה אשר בעינך שלך? איך תוכל לומר לאחיך, אחי, הנח לי להוציא את הקיסם אשר בעינך, כשאתה בעצמך, אינך רואה את הקורה אשר בעינך? צבוע. הוצא תחילה את הקורה מעינך, אחר כך תיטיב לראות את הקיסם אשר בעין אחיך, ותוכל להוציאו. עץ טוב איננו עושה פרי מושחת, ועץ מושחת איננו עושה פרי טוב. כל עץ ניכר בפריו, שהרי לא מן הקוצים אוספים תאנים, ולא מסיח קוצני בוצרים ענבים. האיש הטוב, מאוצר ליבו הטוב, מפיק את הטוב. והאיש הרע, מאוצר ליבו הרע, מפיק את הרע. כי מתוך השופע בלב, מדבר פיו. ולמה אתם קוראים לי, אדוני, אדוני, ואינכם עושים את אשר אני אומר? כל הבא אליי ושומע את דבריי, ועושה אותם, אגיד לכם למי הוא דומה. דומה הוא לאיש בונה בית, אשר העמיק לחפור והניח את יסודו על הסלע. כאשר בא שיטפון, היכה הזרם בבית ההוא, אך לא היה יכול למוטטו, משום שנבנה היטב. אבל השומע ואינו עושה, דומה לאיש אשר בנה בית על הקרקע, בלי יסוד. כאשר הזרם נגח בו, התמוטט מיד. וגדול היה חורבן הבית ההוא.